أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تعالى على نعمه والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاهم باحسان الى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وازدنا علما استر عيوبنا واستر نساءنا واستر اعرابنا واستر عوراتنا وارحمنا وارحم موتنا واحفظنا واحفظ احيانا وسطنا وسط مرضانا وبرض المسلمين في مشارق الارض ومغاربها اما بعد فالله تبارك وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا عليكم ان فسكم لا يضركم من ضل يهديكم الى الله نرجوكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صلى الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت و سلمت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد na do të matoruar sot do të kalojmë me një temë 3 tema jonë sot e ka imën sprovat ne ju në xamie sekajmën tema el fitne do të fillim temën tonë sot lidhe me ajetin e allah xhalla xjalaluhu nisna faiz sura el maida do të thaha haditha para para për këte për të këna Muhammed Mustafa s.a.w. dhe dhe të allahu jellë jelaluhu vë jellë shanuhu ne kallajmu në quran i kërim edhe në hadith tër djitat në për tësimef dhe tës kalen umeti Muhammed Mustafa s.a.w. djitat e së promove djitat e provimit djitat e provimit djitat e problemeve سورة المائدة لا يأتي لشنا بيس الله جل جلاله وجل شأنه صد يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم أو يو تصلت يعني مسلمان ذا كان باسي من الشندوش ذا بين يقول شيء يو تضع كان فرابلجين تكافني فراباتا لألي فات نجدقوا Këj koha dhe që të kalën që umet ka përësitë Allahu Jelle Jelaluhu vë Jelle Shalu me këtë ayet që a i tjeq i kapën për vatë vaten si kolektivitet në të jajtë në nësë individ në disa momente praj momente dhe në të rmetës të jajtë e dhe hadithët që do të nënvizohim sër këptohet që jemi të rzlom të kapën për vatë vaten si umet si kolektivitet jemi të urnuar me uka për dhe dhe vetën, për shkak se bol jemi. Fjallën, bol jemi, zëmati dhe me nënvizu sëmë, edhe me mëshelë këtë temë, kryët. Këtë pak komentit të i kutubit, rahmatullaj alejë. Eko në muslimanët, jemi të urnuar. Në kurani kerin këtë ajëtë, edhe ajëtët qera me uka për dhe vetën, për shkak se vetëjemi bolë edhe për vajtë i qërët nuk në duhë për vajtë i qërët nuk në duhë qështu jemi bolë kër jemi muslimen e kërës jemi kërës jemi qështu qështu jemi athare kërën janë i prajnë edhe kërë kuj nuk i din kërë kush prajnë edhe kërë kanë bolë nuk e ka athare nësë i qenë ka problemi ka që i gërshëtu në keq në sigurisë e ajeti edhe hadisët në të cilët dhe gjetojnë nës dhe dhe dhe ndihmojnë me zbarthi këtë problem sëtë si të jemi mirë insha Allah e dhe ndërësë të arshme La e dhurrukum me ndallëna i dhahte dhejtum ju më të jeni katë shumë e muslimat ju më të jekinim këtë numër kështë konsiderushëm e dhe përgati qenke li bolë së i dashka kërkush nësë në jeni që të jam hum rrugë atër shka nuk jam rrug Përshka kësa të shka nuk janë rrugë edhe të organizum me qenë juve se në që bojnë damë si t'jeni ju t'organizum Gëllaj e dur rrugën me ndalla i dhe htëdejtum si t'jeni në rrugën e Allah u gjëllë gjëllë u gjëllë u gjëllë shanuh kur kush masën ju damëton kur kush masën ju zvëglon kur kush masën ju dhevalvon asë një jëri masën ju të shregullon kur kush nga dhe juve mund dhe me dhe përtu në është pre j ato që e ka të mund rrugën sën janë prishin juve rrugën për shkak se ju jeni mon rrugën il Allah i margjokum të Allahu Gjelle Gjelalu kejtë keni më këti gjemian fe ju nëtbiukum dhe ma kuntum të amelun edhe ajnë me siguri për dy shim të voglat edhe të mlojat të jubët dhëtë javnjeh دو تشيف لذيبرة اذا ما تدو تبقوني أبو بكر رضي الله تعالى عنه نجد في دير ذكاهيب من بر أبو يتعطون جموتة شوغة محمد بن صفاة صلى الله عليه وسلم أيها الناس أبورة أين يرث من دروة إنكم تدعون هذه الآية في غير موضوعها تكتعيك من شنفايث Në sërë të lëmohi dhe ju për e kveni, ju ka fanë edhe për e komentoni ndryshën. Nuk për e menin venin edhe dhe komentin e ajetit. Me dhe pra që për i bani, nuk për së të vëni ajetit që duhet. Atenë Allahu gjëllë me gjëllë unë Kuran i Kerimë a. në fëse këmë kapë mu për vajtë vajtën. Dhe qëka do të fëtë kapë mu për vajtë vajtën? Dhe dhe nuk jakin i gjithë ajetit vendit. E kam dhe gjurë Rasulullu Lajnë a.s ان الناس اذا راوا المنكر ولا يغيروه يوشك انهم يمهم الله بعقابه يا سلام عليكم انفسكم لوكافتين تششبا كومنتوني يوكافان اباكر رضي الله تعالى عنه ديري ماشي را في الوطن يوا الكوبتين تش ديا ياتين النبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم مسجد ساويته ومسجد شيكوي Omer shelevat vetë do të interesojë për çetrin. Ajeti ka thënë se Bebeq Radi Allahu Teala anohu nuk e ka kuptimin. Do të thonë aleikum anfusukum, do të fat yuk ke people in collectively këshire me edhe intereson për vetë atë. E për vetë atë ne ka ndër kuptimin e ajeti pra, kënt në nuk interesoj për këtë. Çfarë kuptimi ka ajeti? Jo na kuptimin këshire të vërtitën tan. Kjo këshire të timin tan. Ash fjalë populore e felëm, kuptimin e ka shkinisht. Kuptimin e ka shkinisht. Ash super egoiza. Super egoizm të përdi fjala së njënja si janë Shqipë. E Shqipë dhë dhëtë me thonë, mbi dashurin ndaj vetë vetës. Jo dashurin ndaj vetë vetës, po mbi dashurin ndaj vetë vetës. Me dash vatë vetën më shumë se sa e dëmë, e si të dësh me dash vatë vetën më shumë se sa kje drejta me dash, atë harje kuritë mo. Alej kumë në fose kumë. A thonë Allahu Zhele Zhele Luhu, a rejku me nëfuse kum kapën i për vëdvatën në disa momente, a ma jenë këtë për të për të për të vëdvatën. Për ju të gjith kapën i për vëdvatën. Dhe me thonë, ketë kapën i për ketë. Qëta si kapën i në ketë për ketë? Qëta është, inëshë Allah, të ima jonë, në mraë të poshë dhe të të vazhdojnë, dhe të të të të të qërënë, si pas ajetit أصدقى ستيا نسمي ما أفات كيشن ومس ما يمدلو ستيا نسمي من يوفت ميري ومس ما يفلو يوشيك الله أن يعمكم في بي بيقابه الله جل جلاله أشت شم آفر شندريم هذا نيتي هذا دشيراتي جهك أمتي تن ميقاب مدلن أصدقى إيا أمه أشتاة فرا أصدقى ميقاب مدلن Individin nuk kanë fërën tërën si gjona. E thënë, el azabu i dhe arne dhe la amma, belaja Allahu si zhbrite përfshin. Përfshin. Belaja azabit e Allahu si zhbrite përfshin. Dhe me thënë ka përfshin. Edhe ashka i ka pas qëllimit e mira, edhe ashka i ka pas qëllimit e këshia. Edhe dhe për mirin, edhe dhe për keqin, e fshin azabit Allahu gjëllë azab, e gjeralu. Në rëntonë e gjëmatin dhe ruar i kjef disa rajnë të bereqetit të tanë. Disa rojë të mira e disa rojë kipë qia. Do kanë njësë me ubo me i letë, e do kanë njësë me u saë, do kanë njësë me u smuë, do janë shumë të mira. A dhe që ka të bere breshën për me arëntone? A dhe që për mitë qia të be breshën, a dhe për mitë mirët? El azabu i dha nezële amma, si të bere dhe nimi Allahu gjëlle gjëlelu, a shë përfëshisë. Li bune me tomë, i karani pik gaz, në tëllën ven i karatu, në tëllën me andë burë, sa të tomili në banë me hek, ajo kejtë a kejt gazizumë, u kri, ju në e ka një are kamil, bere qëtë shumë dashër, shka dëna i mas shumëti, ka anë lumi i të razuar pre ujnën er e të romishëm, e re e ka kap të mulina, e ka kap dhe që ta rojtë, shka i da e ka kap a kitë rojtë, ju e ka kap kejtë më rëmë, u kri prapë, dalla e Allahu dhella jlaluhu e ka tumirin edhe e ka keqja ma kur nat moment kur umet Muhammed Mustafa sallallahu alejhi dhe sallam thoni jo mua s'mund të rason për çirin timin të amune joni kalon për shtytullu tu libru rrugas dhe zë me fola së vërtet joni ka zon për kalzon për shtyt rrugët tu çit dorëgos zë me fola së vërtet joni zguzon tonë te ikta është ka rren joni prej nervës zguzon çaka edhe në familje me fol Zanilië në atë mëna, jallëz guzel me një zonë davati, çika guzel me një zonë të atë, drahasë guzel me një zonë të atë, lavat njëse më lart, tabë, çka i thonë s'ai? Ksa i zonjë modern paralizë. Paralizë popullore. Ksa i paraliz Kyrkosh, guzon, thon paralizë ummeti. Kur kuş kur kuiz guzel kur jam i thon. Kur kuş për të mirën me ndal me, me urdhun guzel. Kur kuş të qëhen me ndalun guzel. Ksa i thon na, kontrolon. تلاب تيمين تانك شيرا بعد ذاية تنتم بس من ترى سوية فرشية كي عاش فون دي اكتبه باتي كي عاش فون دي اكتبه باتي كي عاش فون دي اكتبه باتي أبو عبانة رضي الله تعالى عنه لصحابي أبو جاود وصرميزي أبو عنه لأيدك الحديث أبو سألت أبا تعلبة الخشمية رضي الله تعالى عنه قال قلت يا أبا تعلبة që e se të kule alëjkum enfusekum sa e kanë laët në sahabë e ka unën e ba fa'la ba prej ficit khushani qëka sëghe për ajetin alëjkum enfusekum qëra në bëblapën qëka sëghe për këtë ajet qëka sëghe për këtë ajet qëta këbiran e ke pitë për këtë ajet dash atë qëka dhe në njër që për fitë shumë regull po atë që për pitë që ndojën ekspert se bashkë për këtë punë unë jam a ekspert i ma e eh, unë se pëse jam ekspert për këta pëse unë bashkë këtë pyjtje kët ja kam dhoë Muhammed Mustafa sallam, edhe këtë punë e di shumë mirë edhe nëse elë të anëha Rasul Allah, të kalë e tamiru bilmaru urnone njën i qesërin për të mirë ka punu për përgatë vaten e ka kuptimin urnën e njëni yani, qëtërin për të mija. Ullëha u anil munkër, vëtë alëha u anil munkër, ndalën e njëni qëtërin për të keqësës, <laughs> ngrejnë e zonë, të u që kjozë banë, ngrejnë e zonë, mos <laughs> ju frigoni të drejtës, <laughs> mos <laughs> ju frigoni haqët, mos ju interesojë shka fënë qëtë, mos ju interesojë shka mundën qëtëri, si të jeshe i binë, si të këshë argument se haqëja është me tijë faqem me namën e Mustafa sallallahu alaihi wasallam kur e ka kapitullin kur e ka mënshkruar me te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kapitullin kapitullin që me të kanë mënshkruar a dit kur e ka kuptuar se Allahu dhe ljalahu pas kafon Kurani i Kerim kapo për vetvetën e çlodhimin tan edhe që e pas kafut këtan vepër hiç paradis që i kanë dorë është ai kanë dorë tro i kanë dorë dobësia më mëve i kanë dorë dobësia mbi të cilën s'ka dobësi tjetër Dhvzija, i ka ndohet dhefsia bidhësile nuk ka dhefsit qëtër dhe u në taha u anil munkar hatta idha ra i të më shohën më ta dhe një kur të kapëni për të dhi urdë të rëndoni për të mirë edhe të ndaleni për i të keqës edhe në qërë se ju ka arë se zona edhe në qërë se ju ka arë periudha kërë periudha kërë ku dhekhillëki ashtë zët i adhuruar edhe atëherë edhe atëherë të ndonë i për të mirë edhe të ndalonë i për të keqës në rejnë e volit që ka kjo se kuptumëna ka praksit e, e në dëkhilit pra dora e mëllë kër të bërët avërëm edhe atëherë të ndonë i për të mirë edhe të ndalonë i për të keqës atasën të e kuptojnë e po shemboj të e bojnë shumë mirë katunje ka vendosë një punë me bo prej punëve Për shembo, e ka vendosë katuni me borë rrugën mirë se e ka rrugën e keqën. E ka vendosë katuni gjami mendreqë, e ka vendosë katuni ka, ambulant mendreqë, e ka vendosë katuni central mendreqë, e ka vendosë katuni qesh me mendreqë, e ka vendosë katuni me këtëp mendreqë. E në jo dalim ato njerëzit hajës e në fise, se në pare për me këtëpë. Se sa ka dhona e filoni, a gjenë qërshë. Kanan kapitullirë. Ska, uka, u, ukri Nelëvi lëfraq tini njabshko të shriya Skaab e rachet Skaab e rachet, katonika kapitulub, jamot ska imam ska, hor ska, vajuz nukka, dhin ska, akhlaq ska, moraal ska, kurjo ska Ayaj jen kret katonit hain ful sawa ahe Tama, ubitis Ubitis, mukab e, mashon mugdood Shoh muta kë është këpërati dhekhillik i respektuar, dhekhillik i aguruar. Mi Allah e jam, Allahu zhëllë në gjelaluhu muha më ka porësit, me di ti sape ya, pa unë me dhënë rrugë me Allahu, pa unë me dhënë sa muj me dhënë. Jo, me edhe ki dini jonë në kamësu, me dhënë unë sa kam me dhënë, e sa muj me dhënë, e dijonë e sa muj me dhënë, edhe qërët nësë dojnë në iqë mësja apënë, tëma e a funë në një markë për ato dhëna gje, a jo dhe mësë ndreqët, s'ka problem, mësë marot, rruga jeme për në gjenneta ndreqë, kur ja kemi vendesë mi kuptu punë të kështo? rruga jeme a bo, a kello në dinorti, kur kush më dë njësë ka vonë, ti autostrada nr. 3 a bo për gjenneta autostrada juta, a kri, ti që shtu bëne, edhe në këtë kohë, kur dhejnë e puna me da fëvapin për shpi, Se popullet se ta shumë banë, kur po banë mirë. Ja e dajmë për shtia, zbojmë se vabë. Dhevek gratë, e kanë një tabiat gratë, se di sa kanë drejta, nuk e kanë së të bju. Kur ti dajmë darvat njëvesht, e morin shoshën, unë e bërëjem, di gjemi dhe di qi i ka 4, 6, 6 darva. Ti e dhe bërëjot e një të njëtun, 3, 3, 3, 3 darva. Eh, Gjosh, tri, gjosh, tri, gjosh, tri, gjosh, tri, të rritë thosën dhe Përnafake, përnafake Përshka, kafshet nuk din me i hongër në truq Fej njerëzit ka, qitë janë veçavesha i janë përrajnë me janë i qetërit Nuk din me i hongër bashk Dofe nuk din me i nunë thofër Ka që janë të kuptushëm Ka që kanë morë vashk e të dujo Me i qufë tëjtë veçavesh në tavat me i quz të të të dheqa dhe se të lukur za tetën të të vani vranë me brina me dhim, edhe të të ne fra për lafdronë tak hoqës ban në ikalzu dërs me ikalzu ati se shkazduhështi me nga ikalzu ne e dërs me dal me mëso e mil pasën edhe në e dimë, nuk imjo gjallara me e dimë edhe në e dimë dishka, of, of, of dimë ti me inua dhe une darë dhe të të dheqa dhe qa dhe se ku vramin tavana asdib bashk me inu në so për përkejta e marim rubim se va pa është po hajtë një arë dojmë për shpilja ti dhe të markë ti non, ti tet, ti pes, ti dhe ti gjost, ti katë, ti tre, ti dhe a dajtën po hajtë e vojmë si virë lavë e jam ndërruar po të fesë si lavë e si lavë si gjëmat gjëmi a janë mëlezë ar një arë njerëzit gjëno apë një do për shpi a janë të bu njerëzit një arë të keqen me do jo, kush përdo dhatë pe bank iq kur kush kër Kër për e shanë, dikush dikane, apëllim dhjemë, jo, vetë për e shanë. Kër për në në shmonë, dikush dikane, apëllim dhjemë, vetë për në në shmonë. Së me kërkanë për shpi, se rapinë për shpi. Që ka ndohë meneve? Meneve ka ndohë super devalvacioni i, super i jo meneve. Super devalvacioni i uh, meneve së fëtare. Kjo ka ndohë meneve. A thonë, e tamiru bil mahrub edhe në këtë moment urdhoni për të mirë edhe në këtë moment dalë njërëzit për i të keqës hëtta idhara rëjtum shuhën muta wa havan muttabaha edhe kur të shetni se nefsi epshi ndëgjot me respect edhe atëherë urdhoni për të mirë ndalën i për i të keqës njërën ti ka son epshi me hit kërën tu me shkun që këslovaki se a gjë po shetë që ndëmohë la lirë edhe ka shkun që kë që këngu ki, Kiniere, epsin, hawa, ki njeri e këngu hepshin, e këngu hava, e këngu ki njeri nefësën e dhaqshu, njoni pikë tu kashku në tamol, tëfën, letë milion që tëtën e tamolet e ka haru me shëtit, kashku me në dan, a gjeku e ka ma hala, gjermën e par bë, a gjeku kashku, pikë tu me i ka interesu, që e me ha unë tamol me pashka ka, a gjeku, hava, mutë, havan, mutë të da, a shki epshin dhe gjuhat, e pështi dëgjuar, e pështi ndëruar, e pështi respektuar edha vet, urlani, edhe atëherë urdhënëni dhe ndalëni për të mirë vë dinarëm vë dënjën më asa edhe urdhënëni për të mirë dhe ndalëni për të mirë edhe, edhe atëherë kur bota që kaplën edhe tjetë ndikusja me modhen ju bota me kejtë elementet e veta kur ki sistema, kur ki zaman ven atëherë kur njoni prej ne dhe thët Kur ti ka udhë hoja, se ka urtë rafin, betajlë ndux me kalun esër. Ka mizën, terezi, va peshoi, ku tmatën pun. Ka nesër grimca tim ta kan mushiçu. Nesër një don xhennete, don xhanam. Engren njëon e gjisin, bëni har pa marr leja apo me leje, thot pa pojo, po që da për timpo. Kë dunjani har Allah, kë dunjon. Kë kë dunjosh ai gabon ti pra, ka ndikun vita. E ka heqë rrugët ahiretet e ka që më arru se Allahu zhëllë në zhëllë nuk në ka ka zhënë kur dhëme në nëzërë për iksa i dunjohë. Po si kur kur e ka pasaportin gjatë, e ka ka skrasu këtë dunjohë me vazhdimit e pasaportin dhe të le e së kërët, vazhdojnë të rindimit e për jështën. Eh, qatë harë dhejnë. Do e kamune, të të të të vetë i ka më në, kur dhështën e, po të i kërë di kërë, kërë di sa kemë e tu, si të disë shë a vend me bë E thonë urdhoni për të mija Edhe ndallë një prejtë keqës e dhe atëherë Kër nëmëtër e Muhammed Nusafat Sallallahu alai sallam dhe të kalohë e një smu e shumë moderne E thonë ja Rasul Allah Së la asha e smu e atëherë që dhe të kalohë e nëmëtën tëmë E thonë i ajabu lë kullu mërë i nëmëtën të mija E dhe gëzismja E pëlqimja është dëjonit për jezë dhe mendimin e dhek Kër të folën në gërë, i dhëtë i rëmë qërët me nguësë ajë po folë. Mëndimën e nga të argumentumë, mështë do kësë mundohët me madhë në shashë ajë mëndimë. I aqjabë u kullu mëriën bë rëjë, aqë të muë e modernë, aqë të muë e katastrofe. E në masë ayëtë të jipënë komendë, e në masë hadithën mundohën me folë di shka, e në masë fjallësë allahu dhëllë dhëllalu mundohën me i qitë jërneqë njerë ياجاب المرء برايه اطفال انا اثار ان جتكو كتاش اي ليك دو تيت دو تيردو من دو مندو منديمن الات مي دوت فورسي ايتي منديمن الات مي دوت فورسي حديثي ميدال كراف يال ذات مش دوكو صارار اصجا كهرتتت كهرتت اغات هارور ملي برت مير اد نال نيردي برت تيتشات ف عليك بنفسك ودع عنك العوام تفول رسول الله عليه الصلاه والسلام e që atëherë pra kapën për vetë vetën, dhe më thonë kapën nuk kejt për kejt, edhe largën ju njërëzë të cilët janë kësisejë dhe mësismundje, largën ju së të mundje o musliman, njërëzë në të të cilët kjo së mundje ka kalu brena. Për shembul, këprati e ndëruar, dhekhillëki mad, haval më të të ba, e pëshindëruar, dunja mu e sëra, dunjojnë ndikuse, pëlqim, dashurin ndaj mëndimit tam, dashurin ndaj mëndimit tam unë, edhe mësit nështë nështë një vojtë që jale Allahu dhëlle dhëllalu, më ndojnë në ka një harëse, edhe në bujt me faun dishka qështi, jo, në lavë jam ndëruar, thënja e jemi, edhe e jëtja nështë fjales Allahu, edhe të nga marit, alësratu salam, është shkatrimi jemi dhe jëti. Thënja minuaraikum e j Qofon <tot>, o oh, sahabe o oh, shokse mi masiuve mas spines mas mas juve kan ardita sablet mas spines juve kan ardita sablet heles kan thon sahabet lufta badret lufta uhudet lufta hendaket lufta hamra al-asad lufta bani mustalik lufta bani kurayza lufta hunainet lufta mutas lufta khayberet lufta tabuk lufta lufta lufta ya rasul allah aqraat اقا تشفي فان من ورائكم ايام الصبر بيتا كوردوني مضاهبره نيزيان تور كسان كور جون كيو ايومش كابيون دوس كسان جون اته بيتا كور كامو لي صبر بيو هاد كان نار القابض على دينه كالقابض على الجمر فات ديت كوشت كاط پر فال اسلامه اش مبارسش ماش كا كاط پر بروسي Kush ka fat atë ditë për këthe, ashi barabart me shka ka kap zarmin me dorë. Jo sahabë ka kap zarmin me dorë. Jo valla. Jo, ju keni kapo yok si zarmë, yok si zarmë në asnjë jetëshëve, yok si zarmë. Kto zarmë që për ta thot, kapot muslimanin darshëm se tash me fiançën e natat harit kasnëta, sta to speed. Ata të harit takanjek dorën, kta zarmët e sodit ja kallin njerëzën në zemrën e moskëpit. Këta janë zarmën dërështira shumë. Fe inna minuara i kumë i janë sëmër, sti hinna ke i kabidi alël al gjamër, dashët si a i shka ka për zarmën. Pra gjëmatin ndërua. Me sigurisë të ki hadisë. Nuk është bashë e letë për gjëmatin me ndëgjumë. Gëmatin shka e në gëmë këtë hadisë në amëndat Mustafa sallallahu alësillem. Me sigurisë e pritë di shka nësise ne me sigurisë jemi që të njërë shka sëtë kushka për islami, aqaf për zharmi, me siguri se aqa dhë nisën, aqa për gësë, aqa dhurat, aqa njobil, aji për dhëshka për këtë rënsië ajo, rësulullah s.a.s. me eqa për fundu, ka për l'amili pëhën nëhë, mëslu ajru, me ajru 50 rëgulën minkum, a iqa të funksionin këtë umët, nëtë kohë, iqa sëvabët e tëzë dhejë për jubën që i shkat kapët për islamin këtë zaman, i ka se vafët e ta zhejt për juve. Fa njoli për e sahabove, ja Rasul Allah, a ta zhejt për e ati dhe të të herë, a ta zhejt për i me nështi. Fa jo, fa ta zhejt për juve, ta sa ta zhejt për e sahabove. Gjënotin dërshëm, musliman të respektuar, nuk ka shkidini jo, Nukaj shkje islami jonë a islami cili uh, ke islam. islam, si se cili prejmeve i qëtëjarën e qëtë. Nukaj shkje islami jonë i cili masnizët zërgëve pun një njëriut, masnizët zërgëve urdimë e nëndallime dnjëriut, masnizët zërgëve apet terjezvëve, apet terjezvëve së fjejimit njëriut, që u dhëmjani prejmeve jahurë post për shëmë, o për një gjim së fjalët keq e mundit. Nukaj shkje islamë, këte islam në duhet me lojë Allahu Gjelle Gjelalu e ka trasu në Kurën e ka shpigu Muhammed Mustafa e me kanë zonë jo për një pjesë dvogëll hudët së lëtesha jo për një pul hudët palta jo për një sigurës hudët kërën rëk jo për një mosh dvogëll hudët një kamion jo për një hoj dvogëll shni shohët gruja jo për një gjam tabak të simt një ditarës mineralet spija jo kështu jo kështu po neri çetë diabet mungesa për hirrt mira veç jikemi njëri çetë diabet tabijatin e këpër hirrt mimi tabijateve të, të mira kështu se si mos jetojmë nuk do të devizojmë në armori kështu se si mos jetojmë këtë sistem që mos si ta krajmë ne nuk do të devizojmë fare أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بغنر بأياتي حديث تسليني ترانس بتن ترمزيه إنك إنكم في زمان من ترك في عشرة ما أمر بها لك رسول الله عليه الصلاة والسلام يكاثون صعابة و جماعتين دار يو صعابة لي يلي مني كو كورنوني بريوه غيط پرشين تورنا لتالله جل جلاله سيت الله يبا با هلق أزمه لات A shkatru, kam arru pune a ti 10% të urnë në dhe qitilo e përbo A bo e lash Ju sahabët e me jenin qësi kohë të jetu Se e ti zemën në ala ummeti Ka me arë një kohë ummeti Ma volë Kushtë i dhamë 10% ka me hinë nga ne Inshallah a këni qarë Pa me një ardhe zakësaj Ju jeni ka vonë sahabët e me nëtë Me një kohë me muhe që përjetërni Me i punu 10% të urnëve të allaujë. Me i lonë 10% të urnëve të allaujën le gjelalu. Nga në në në në në në në në në në në në. Nga 10% i bani, 10% i lini, dhe në në në në. Ka me arë një ko. Qa që shumë kanë mosër punë këtës. Qa që shumë me të jam ka më shkatëru. Qa që shumë me të jam ka me raposht. Qa që shumë me të jam ka me më më mëndu se si të në përgatë janë du njën vetë qatë shumë me të jam kanë me mëndu se si të lëpjatira në Sokrat qatë shumë me të jam kanë ka, ka më me mëndu se ja kanë te pru me të mirë a sahabove qatë shka më bëhë kjo pun e, e vështire dhe komplikume njën i pjative 10% me i punur në të Allah në gjële të komin a në ka dash që Allah gjële të gjëlelu a në ka dash në sili shimi në 10% me bëhë për pusta E njërë pra, ai, kështu përshëndrojmë pra, përshëndrojmë dhe no, një lëtë të qesmi. Nabe, përshët kalimi marë këni sekre, i që ndonë sa buhet nabe i përqimë më shdri përshët të abonët. E për shka këtunë i shka u bonë? Popële ku janë? Kalmeve, jetë marë fusha, ketë pashkullë, luna zotë, për mes gata i okazioni, një animu, jetë pashkullë ketë, jetë për jet, jet, jet marë fusha, të bërshët e shalirë prej njëmire në një qina e për spas ka më mirë pra që ketë dërgjave dojë e dojnë o po njëmi marke ku ku ma zdar kja mu habeti ku ku gëzimi ku ku pardoni gjëmatin dëruar pardoni gjënerijës pardoni krejësijës pardoni partijës pardoni qëqatas pardoni parlamentit pardoni ministerit një një një pardone një një një masë qëtërin për njëmi marke një qëtë Elas kanë shara aplikojë tele elë elë provod. Që ju jeni në një kohë 10% si flishoni pej jehennëm, do të vjen dhe e koha 10% si ti bojnë xel kan me i. Shkaqom lena. Shkaqom lena, kti ha bisit dërshetun këtu. Ku do të shka? Xhe moti dërshëm. Allahu dhe lë zelalihu, me siguri zara e ka vendosur edhe partë oz bram ti umatin xel në meshti inshallah. Mesh mesi kur i diota të mos majni më dijot apo nuk ma i menis Allahu gjënë me jelanë fitërë fitëron jonat mirë. Akash kushani kushani idiot, të mpalin fjalë idiot san ship. Kushani idiot, idiot san ship. Në Gjermani, në shkollë Gjermani më pyet atë kushani idiot, ato thoin, "Aleman kanë nikti idiot zain." Çfarë thoin ato? Idiot kanë zain në pravë. Idiot burrë smundë mbuboj, idiot burrë jamë të mbuboj. Çu ston në Evropë le perëndimit. Burrë, mbashkollit smundë me çeli idiot. Ne shfem me idiot mund me çeli. Idiot kushan që dujë opra me këtë fjalë thojtë, nëna fjala e dieta shumë e keqe. Amasa, s'ka shnipëmtimin e atë idiot që është di popli. Se shumë fjalë ka thënë idiotian palezaran, kur ti thuj ranoht, ai as nuk më jë nën çajum, për shembull, për qenat Hawaian. Mi e thonë joni që neve çetrit Hawaian, a ti sai ranoht? Po të thifab më, po të thif Hawaian. E ne, ne tonë ai thënë arkini haraj në herësh kuin punkt lan. A kur thonë ti kush Hawaian? n' kuptimin e fjalës çka të thon? Çka do të thonjë jalla e vallës çka të thon? Ka thonë merë hey jallnat. So. O ti jall, çuhtu, të më ti jëh nuk e vloj, i thon. O ti jall. Ku është unia mi jalla? Jo ti jall. Ma ti alamai jall bile tëun, jo ja, ti e mai jall tëunë. Ti e sa shtat jall bile, ti sa tetë ti jall, të më vrejë njerëz të tërfushtë. Fjala حيوان do të thonë jall, jall me spirsca lëviz i padekur. E edhe fjallën i diot njërën dhe di në që shtu di shka pale se shka doj kjo fjallën i diot e di shka të mirën se ban kolaj që <tëm> kjo ashtë i diot fjallën i diot dhe me thonë të mirën nuk e ban kolaj të e ban me shtrihme e ban me zorë ham e ban ham sikojtet që kjo ashtë i diot në onën qëtër të bedalus të idiotizmit këtë onë që së stuajnë në onën qëtër si parja shka i ka dionë në onën qëtëra Kje, kje e që në po oh, ja e banë një që pa Jada, toras, e përësit. Në është kur të ashe përshat gjë. Shka e banë më rëvlarë, ku shke e i në alë që tu. Në është, shke e i në alë që tu. Në alë në alë në këtë du në në alë në. Po ama e, para dërës kreatorit në kë banë më në alë. Duhë në gjepë më i si. Kreatorit ke ka shpijen. Gjada, është të rëtora, s'ka problemë. E ke dënjës. A me që interes Edogjë dera këtu në artur, apo çfarë? Më intereson mua këjna. Stëndërsanti këjna as dalgojnë afra këjna. Stëndërsëna janë vend blinë punëqësesa bale, tërë dalgojnë ato sa banë ulal motajveni, as banë dalat. E tharën se ne kam supra ka von, la taqisu mawaqif at-tuhm. Nastacionet e dëshimit kur mësonalni. Nastacionet e dëshimit kur mësonalni, ku ka dëshim largon ti aty, ku dëshon tije? Ani se sekimieti lekin, lavë ami dashun. Ani sen spirti nuk bën keq, edhe e diç se ke për të qetë, mos u dal. Ik ti aty, ik largoj ti aty. Mos u dal stacionin ku ka ndishim. Për çata ja limi mad. Ai hoj ai ndërua rrecos kaluar, kur mbreti u ka dhën hojallarve me ngër mizeri me zon. Këh hojallarve me zer, mizeri. Njëri në drek, mizderri. Katëri në drek, mizderri. Me priz dhe me priz, a di pse vura? A di pse? Jamodi me thonë qenë kurc kalzoja se deri arab me thonë ti e ke paluat Perçat më derë një holë më derë çet e yonin e ke shlerë ditë gjegiz ma rubletin isofer miskinj Tu hi mlenë na ve diçë sa jam i pau sa u do a amblet nu testinë stinë stinë stinë tinë me bu niëri së në stinë çali do së rchon mekanorin i ka fam të ngul me sa në imaminë e Allahu Jelle Jelalë në besimin e ati, nuk i intereson se shka përsojnë, nuk i intereson fare shka më ndojnë qërët asë pak edhin kërë kajë me dalë me isëmëramit e Allahu Jelle Jelaluhu shka më ndojnë njërë në samëran si tu hi mrejna, atës trajofë he, ha mishë se i këjnë gjitha për tijet të këjnë gjithë ka maru ta jo mërhat atës qërët kejnë ka nukër mishdera më tijetë ka maru, e Kazam në e të këtë E di E di që e këndjit Ama jo Se ha Pse Dil një ka u zënjë një këjtë dë njërë Se më këmë maru mishkinjit Në arë dil në televizor Thuj mishkinjit kimi maru Dil në radio Thuj mishkinjit ke Dil nga zërë qëruj Se piloni të këmë maru mishkinjit Të me ha Ama mu e të të më maru mishkinjit A popli për jashtë apë edin Se qërë me shkaj ukevon Edhe të këndjit të Ti thësa, edhe më shini e kinje. Kesh ka? Kësh iman, ka besim, ka dinj, ka mungulia. Nuk laz drejt muslimonit, nuk halit të muslimonit. Muslimoni nuk muslimoni, muslimoni ka sezonal, ai nuk ka bimë të mirë varësi kës. Ai nuk ka bimë kur ka dorëmpit e vlijat të shakt të haram. Zot. Ai muslimoni nuk ka këto El muslimani kur kalë zonë që isha, kur anë zër kalë zonë që isha, kur anë zështirë si të ata kalë zonë që isha, kur të nga nëzënurën më të marë kalë zonë si tëtë dënë. Qa të tëmë me ekti zemanën, me në aminë fi një bëshre ma umira, dëkhalë lë gjennë, në gjë, ka më gjë, zëjtë përçimë si të lini në gjennëm, atër zëjtë përçimë si të pëllu i në gjennët, e ka vendosur Allahu xhellajelalohu doheto mek Muhammed Mustafa sallallahu alejhi wasallam ke jnat me çu me sprami ama idiotat tash jo psekto kushian janë ato shka hartojm të këqën ato shka programojnë këqën hundën tavolin edhe e bojn hartim kstu duhet me abonetar kur dalë drita duhet me taku me aqur njëri çu shtu më thon na kshëm duhet me aqur njëri kstu duhet më thon filonin për me bota po çu shtu duhet më abo kti duhet më abo çu shtu ki liq më abo çu shtu kto son influencerë ato tasrinjen ne. Ne ashtënin inshallah ethin farandik, po ma vëon ne ashtënin internet, sipas normave të Allahut, jo. Hoja nuk e fakton. Ma vëon internetin inshallah, edhe farandikti dëneti nuk i përzinim Allahu dhullë zelanin, po dini jo li ka rregulloret e veta. E Muhammedi radiallahu taala anhu hadith-in Bukhari ja transmiton, ka form shabakan nabi sallallahu alaihi wasallam baina asabihi. Nidet jemaat ndaruar Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam i ka shti dur çështoj. Gjisat Et të ston për lagdia Azor, por tudih dur gjithë ata tudih dur besojmë me update janë anfal gjithasën me falën e çetrën. I kasti dur që sot e ve sahabeve ka qenë radiallahu taala anhum jami'an. Kafan ke ifa anta? Me sahabe kafan ke ifa anta? Si ke hallet? Apo si do të jetë halljet? Ne ditë. Si ta merrish? e emanetih prej umetit prej rarëve të umetit angrejt si dhe tjetë halë e jatë që ka më ndërë e këtëlefu edhe ndryshimet i mendimet i ka ndo kërko është kërku i mendimin së e përqen edhe rësullullahi ka më dhvishet kështët për zim më janë i qëtërin ka përnë kejfan të ja abdallah ibnë omar kësa abe ka qenë gja në eftë u mërit përnë kejfan të abnë omar si dhe ti kisha halët me qenësë e emrinat zaman edhe ti jetëm mesin ative idha dëkita fi husaletin qëtë mërëgjët u huduhum edhlejra e jote edhlejra e jote hudhja li omarit është në të kohë bështaj batë husalet i tëjnë arabisht bështaj batës nuk i tëjnë nuk i tëjnë bështaj batë po husalet arabisht i tëjnë ative timeve, ative fleta dhe timat fata, me të cilët ashë mështerë kokra në kalli. Këta e masloma, qëka i të e mafi bot loma? Bika, po. Fa, ja, huse, ja, abdallah, qëka ta mërë menja ti e si ta mërë gjithë një zamën? Tu me ti tëmë ku njëtë du të ishe vlerën, du të kishe sta një bështaj dothë, dhe me të mështaj dothë, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n A që e ke e vlerën Pse bas bikin e ka përmeni këtush As ka përgëllit Që tërtena Pse bas bikin Interesantash Njërëvi të një vrejnë me hore E velin mirë E rafshojnë mirë E përmeni një mëtë për, mëtë E pritin në mëjë E korin E lirin E fshinë E bajnë E bojnë Duj Kohrën dëhamar Kastën të më tëme Dikiku A ka mojnë thëmë shka interesu për që të bikin e Allah, Allah, duna me ka bërë të shpi Allah, E, në një, në në në në qire, jo Konkratin ledhen ka një, ka një Bikin me ka Rëntisit më rish Me një zaman kër e kiv leren Sa bikin i ka është Qa është konsidorejnë O gjali u mërit Shka thunë për këtë ko Ua. Ka falua Ka të mërit gjatë o hudu Kër kosh, kër ku i vesën Sja si ma Ja jatë besën në kësham Në saba ka lëku Ja jatë besën saba Në kësham ka lëku Marijët u hodod U akhtëlefu Edhe sitëm e prejative Andrishu mendimin e datë Dhe i ka dojnë mendimin e datë Shka su të jatë nomar Fasaru hake dha Sa eh Kër t'i hutin besën janë i qetërin Kër t'i ndrishojnë mendimit Kër dojnë bik Fasaru hake dha I ka hekërësullaj durët Dhe i ka shtinë të ekran Fa bojnë që sht شكاك توشكا شكا بالي فيثار فيثار دلقوم قال كيف اسمع يا رسول الله سم سم يا رسول الله شكا بالي ادي وكان زت سم سم شكا بالي ادي يا رسول الله فتاخذ ما تعرف وتدعو ما تنكر فاخشى دين ماء اشكا نوك دين ليه اميت اشكا دين ماء اشكا نوك دين ليه دوك هل وشكا بان طول Atë shkazë banë punë shenë e gojë Më të falasin afishtë të shumë banë se vatë Si më sëponis të ratë punë shkazë e di Ua të këbalu ala akha fatik E shkohin në mesin e shoçnijës matë ngësht Të saj pakithës shkata dijnë vlerëm për në mesin e kushie Në mesin e ati në odjali u marit Në mesin e ati vë shkorri Ua të daahum wa awamohum Largov për i gjohëna dhe të tjeshta Largov për i mendime dhe për kuptimë i këta të pëgjonat dhe të të fjallë të punë qëka vinë në nënë edhe kanë pësh e bërës aleshari e bërës aleshari e bani dhe jetë një hadisë të filin Bukhariu e transmiton e të tërmizijët në fali e transmiton e thonë e thonë e thonë Rasulullah a.s. në ketë zaman o bura fa ndashim e pështu mirë hadisi fundit në shta i këti derësa pa i para fundit ndashim e kalumir o gjëmatin dërshëm si të dhuri në të dhita të dhëza, në të dhita të vështira me jetu marë e mirë, në dhëgjani urë në Muhammed Mustafa, mësusit në të matë mësë njërzis, ka thonë, ka siru fiha kësi jëkum, dhe në shtizat, adit, shtizat, shtizat, shtizat, shtizat adit, ato që gjurët në luft, shtizat, shtizat, shtizat, shtizat, shtizat, shtizat, shtizat, shtizat, s e thalë, وَقَطِعُوا فِيهَا أَوْتَارَكُمْ ثani ato fa bosh, jim zboshni, edhe ثani atashtin dhe qitlin top kejt, وَلْزَمُوا فِيهَا أَجْوَةَ بُّيُّتِكُمْ vërdos më në shpijat e jube, vërdos më në shpijat e jube, mbilme dherëm për për mrejna, nda ashe me kalju dhe qishë, vërdos më në shpijat e jube, vërdos më në shpijat e jube, v se dhe allahi edhe me hëzhen kërta kosh nuk ka me dalë më abeti bashimir edhe me si aq ka me ndonë se pevli adhash edhe aq ka me ta sartu në ditët e atëherit edhe aq ka me ndoni se maran ven edhe aq ka me ju dalin lep edhe aq ka me ndoni se ma pasanik asht suni ju a ah, u dhe në penizmi kerim bështetje filoni asht pasanik nga tun inshallah me ishën e zotin që në lezhe lalu mësë përna i biti sa i një pun kur të shkoni të aj bash të ajma i frami a i kurtin zire të rinë brilështi dorën gjatë, kurtin zire dimë dhe bonka të hekrit, janë qenë qese dhola, për shti, për shti dhe Allah përshti përshti një are që kaqë. Do të fëtë edhe natë qëka e keni më shtetjim natë mollë, edhe natë keni me pasë defekt. A të shumë kanë më gërshetu punë këtë. Ua kunu ka bëni adam, ka imoki, felbi, ka unira e haditit, fa banu si gali adimit, atëherë në atë kohë. Bani si Gjalli Ademi, në atë ku. Dhe për shparën e zëmëtati, shka dulë dul hadithi këtu është i, shka, shka lit të litë minatë të Gjalli Ademit, edhe Ademi ka pas shumë gjemë, ale i selamë, e si cëllë i prapëja ative gjemëve, edhe njërni prej gjemë dhe Ademit, e ka prajë qetrit. Qaj shka ka e, rat, e ka prajë, vlamin e datë, e ka nëzirë shpatën e i t'i grahe për një punë, për i punëve, a i qëtri gjalli ka thonë, le inbafat të i leje jede keli të këtullën i maën e bibasit i jedi e i leje keli e këtullën, fa si ta zgatës dorën ti me mprej muë, e unë nuk jam si ti, unë e shpatën tërën e me dëta putin ka lëpë, unë nuk prejtë ti. Si të shëtë i api me zhivlamin të me prejtë, unë nuk dët prejtë pra ti. Si të shëtë i zhivlamin të me keshë, unë nuk dëtë kejtë ti. Si të shëtë i Si të jete ti aty me zhvillim tani në një çfarë, unë këta nuk do ta baj prandaj. Si Subscribe si për për Vladimir Skamazi, unë për ti e frakë nuk përkë për ti këta nuk do ta baj. Si si si mësipër sti për sa para ua, di në çundë të japrë. Si ta thonë sti fjalën e, si e ligë, unë zorofonë fjalën e mirë prandaj. Çto do të thjetoj, thaj, banonat ku si gjemti si gjalë a bimë. Si thëllëma. Si ai jetri, ose jo, si ai më është pa si tortë, se ajo. Ti si ta bën shikë? O nuk e bën, o siam siti, ndashim e kalu natë kohën e vështirë së mirë. In ba baina hadisi fundit, in baina yade saati fitan. A dawn pak para ditës kiametit ka thonë sallallahu alaihi wasallam, kaq para ditës kiametit do të ketë shumë probleme. Ka këta allel muslim, hadithin nuk do ta zgjerojm, vetë po e parkthai, s'ojalo vendi arës e rojes bërtaj ma jan pak, për shkak se sezoni as bó, do të ketë kaq shumë probleme si dalga të natës në no, të këtë probleme si dalga të natës ju sbihu arređu në muëmina o ju mësi kafira e qëll janë një burë për juve sabaj musliman e zekë shumë jo musliman që ka që dhëtë janë problemet e mdoja o ju mësi muëmina o ju sbihu kafira e zekë mërami o musliman qëtërit e qëll drita jo musliman ka që dhëtë jetë krivë jetë asaj për këtë besimit në ditat që do të vinë më vonë ka thon Rasullullah sallallahu alaihi wasallam, kët hadith ne fundi për lomën me kaç, inshallah ne ertë tashme, ezbërthaj me që që ju dilli pak më herët si ti jeli mirë inshallah, Allahu jazzalalluhu wajallasano, për hir të kësaj ditës së jumës së sad, për hir të të gjithë umatit, për hir të kësaj ditë dhe të sallateve dhe namazit, masi zafalim për inë dhe për juve o tani muslimanë, anan bota se Allah ka bule banë Rabbul alamin. Allahu jazzalalluhu wajallasano mazminati. Shkollaji iniciacioni burgosën inshallah për burgut del. Dreçetat të të të ne janë në or ditët e fundit, Allah u mbeti të javë kolaj mi prunç në inshallah. Allahu jazzalallohu wajallashanu ku shay'in buon për shtratet e ngjëta dhe për shtratin spitalis ku është dhe ratë inshallah. Ative që kanë vlad Allahu jazzalallohu i dhasa ative që kanë ja u bën shumë më edukum mirë. Inshallah Allahu jazzalallohu wajallashanu ative der në këtë moment e tërin mradhje që s'e kanë fal halaxuman. اذا ما قال كولاي يوبان اذا ما سيتا فالين كابول يوبان ان شاء الله لله الفاتحه